«Зможе й Дана». А Валентина продовжувала. «Грошей не залишилось. Роботи немає. Голодую, стою зранку в чергах, на карітасі. Зовсім як я. Знову співчутливо витара сльозу в куточку ока, легка на сльози Дана». І тут раптом трапляється робота на фісі. Треба доглядати стареньку жінку, не паралізовану, але глуховато. «Та, що мене наймала, попередила. Старої проблеми, з, ну, з тим, щоб по-великому сходити». «Ну, з цим у них у всіх проблеми», – знанням справи обізвалася Владка. «Вони своєї сраки більше пільнують, як у нас голови». Дана з докором глянула на старшу подругу і землячку, яка сипала не те, що лайкою, а простими земними словами, не перебираючи, і називала все тими іменами, якими воно по-простому називається. А я так набідувалась, так наголодувалась, що думаю, хай там собі що, хай там стара коверзує. А я буду слухатись, пильнувати, годити як болячці, аби лише не вигнали, аби якийсь гріш заробити. І тут раптом стара показує на горщик, хочу, мовляв, я швиденько горщик гарячою водою сполокала, сухенько витерла, все, як мені казали, посадила стару, а стара сиділа, сиділа, і як... «Пукне», – підказала делікатно Дана. «Пердне», – по-простому назвала процес Володка. «Випустить вітри», – спробувала додати беда якоїсь пристойності непристойному – хоч як його називай, але природному і фізіологічному процесу Зінаїда. Коротше, як, ну, ви зрозуміли. І каже мені «Соло Арія». Що не зрозуміла Дана? «Соло Арія». «А це що значить?» – буркнула Влодка. «Тепер я знаю, а отоді ні словечка ж італійською». Але ж слова знайомі. «Соло» – це начебто співати, відомо. «Соло спів, правда? Арія? Ну, це кожен з школяр знає. Що таке Арія з опери? Пісня Арія, так?» Ніби воно й так погодились дівчата. «Думаю, що ж мені робити? Видно, стара музику полюбляє. Хоче, щоб я співала. От я й завела. В кінці греблі шумлять верби, що я насадила?» Голос Валентини, добре, навіть професійно поставлений, полинув над горами. Вириваючись із вікон машини, полинув понад лісом аж кудись до голих кам'янистих верхівок гір, що ховалися у хмарах. «Як ви, Валю, гарно співаєте!» – позаздрила Зіна. «Ще б мені не співати, я ж, дівчата, консерваторію закінчила по класу фортепіано, в філармонії працювала». «Ну, і що ж ваша філармонія?» – поцікавилась Дана. «А те саме, що ваш економічний факультет». Роботи немає, зарплату не платять, а голос він і в Африці голос. Ну, співаєте ви про греблі і верби, а стара? Не дала відійти від теми Володимира, не налаштована на сентименти. А стара сидить на горщику. І знову, як пукне, пердне, уточнила Володимира. І знову, соло Арія. Думаю, мабуть, я не те співаю. Мабуть, пізнала стара, що то просто українська народна пісня, а вона хоче арії. А я на біду нічого італійського пригадати не можу, хоч у консерваторії вчили. І давай з пікової дами виводити. Уж полночь блізиться, а Германа все нет? Потім думаю, мабуть, стара такої не знає. Завела італійської. Серце красавиці склонно кізмені. Співаю, аж лунайде». «А стара, стара, пробачте, гази пускає!» «А матері ж її дітько, та що ж то за знущання таке нелюдське?» «Не втерпіла Володимира!» «Клята баба передітиме, а ти їй пісні співай, та ще й арії опер виводь!» «А чорти б їх рвали у беклі на найдрібніші хлопці Валю, як ви таке витримали?» «Даремно ви так розійшлися, Володко!» – посміхнулася Валентина. Все виявилось зовсім не так. Я теж спершу обурилась і зателефонувала жінці, яка мене найняла. Кажу, не буду я її пісні співати. Я для того не наймалась.